Prológus Ezer évvel a mindent elpusztító végítélet után a Kárpátok közt középkori szintre süllyedt királyságok, fejedelemségek küzdenek egymással a területekért és a hatalomért. Mindegyikük felett áll azonban a hor titokzatos rendje, mely erőt katedrálisok falai mögül uralja a világot. Az elnyomottak időtlen idők óta várják az eljövendő királyt, aki felövezve egy hajdan volt uralkodó ékeivel, egyesíti majd a népeit, és megszabadítja őket a horpapok átkos uralmától. Kolema Kagán uralkodásának harmadik esztendejében néhány nappal az érc jég beállása előtt három könnyű ugor kogge vitorlázott be Narva öblébe. A hajók napkelte előtt érték el a partot. Fedélzetükön állik felfegyverzett, vörös prémekbe burkolózó harcosokkal, akik a romos kikötőre meredő katapulták fedezete mellett szórodtak szét a környéken. Ahogy belegázoltak, fehér fodrok kavarogtak a part menti vízben, s felhágva a meredek emelkedőre, lépteik nyomán, Jégforgácsok záporoztak szerte szét. Neszteledül, sűrgén, mint a hópárduc sziklától szikláigosontak az alkany leple alatt. Felajzott íjpuskáikat lövésre készen szorongatták, de nem felejtkeztek meg arról sem, hogy baljukkal szorosan maguk előtt tartsák vas szegecses pajzaikat. Előttük írdatlan, hóval fedett romhalmas terült. Szánalmas maradékaként a múlt dicsőségének, betemetett emlékek, omladozó falszakaszok, néhol egy-egy boltív vagy bástyatám, kőcsontvászak, üszkös, sziklak, kripták mindenött. Ember nehezen képzelhette, hogy itt valaha virágzó város állt, büszke falakkal és tornyakkal, nyüsgő piactérrel, térrel, fegyverraktárakkal, sikátorokkal és széles utakkal. És természetesen és szerelemmel, haraggal és megbocsájtással töltve meg ezt a föld darabkát a tenger és a dérmező között. A hó jótékony halotti szemfödele pedig csak még rémisztőbbé többé és gyászosabbá tette a nyomorúságos maradványokat. Amikor a vörösprémesek első egysége elérte a kikötő fölé magasodó, valaha legszélesebb toronynak számító szarvkűrt romjait, parancsnokuk a hajók felé intett. A jelre újabb harcosok rontottak elő a melvédek mögül, s belegázolva a vízbe követték társaikat. Az érkezők kőhalomról kőhalomra, hóbuckákról hóbuckákra vizsgálták át a környéket, feszült figyelemmel, mintha jeges párából bármely pillanatban előbukkanhatott volna valami fenyegető és veszedelmes. Ha bárki idegen szemtanúja lett volna e partra szállásnak, bizonyára értetlenül bámulja, azon tűnődve, Vaj, miféle teremtmény közelsége indokolja három tucatnyi ugor harcos fokozott óvatosságát a kopár, kísértetés sziklák között. Ha létezett is ilyen lény, ezen az estén nem mutatkozott. Élő ember pedig nem lakta e romokat hosszú évek óta már. A vörösprémes férfiak szuhagok felderítők voltak akik kolema-kagán parancsára hajóztak be a mélyvízi öbölbe és szálltak partra a kikötőben, mely valaha az izsori nagyhercegség északi fővárosa és legfontosabb kereskedelmi bázisa volt. Az öbölbe a szárazföld felől a gyors folyású Narvazan folyó hozott édesvizet, az a folyó, amely délen a csúdtóval kötötte össze a tengert. Ezen szerencsős körülmény tette alkalmassá az öblöt arra, hogy az itt kiépítendő új város igazi kalmár központ legyen. Kolema Kagán nem véletlenül döntött úgy, hogy eszent helyen fogja kiépíteni a jégbirodalom legújabb határ erődítményét és legnyugatibb kereskedő városát, hisz ennél alkalmasabb helyet déli támaszpontnak keresztve sem találhatott volna. A szuhagok felderítők tehát partra szálltak, és megilletődötten vették szemügyre mindazt, ami megmaradt Narva néhai héttornyú várából. Jeges szélsűvített a vidék felett, és a tapasztalt harcosok szinte hallani vélték a sok-sok évtizeddel korábban megvívott véres ütközet halálsikójait a szélben. Észak talán legismertebb, legendáktól övezett helyén álltak. Ott ahol a hor papok által feltűzelt Strelets hordák megostromolták Izsor utolsó bástyáját. A romok még pusztuló állapotukban is arról árulkodtak, hogy Narvavára gigászi építmény lehetett. A regék hét tornya, a vízi a keleti bástya, a Narvazán mentén sorakozó házak, paloták, üszkös maradványai. Az öböl a leomlott falakat javarészt hóborította, de itt-ott tornyok és omladozó bástyák törtek az onszínű égbolt felé. Enyészet és végzett az elmúlás fájdalmas sóhajai. Mindent beleptek, mindenfelett ott lebegtek a múlt szomorú ádnyai. A vörös-prémes felderítőkkel érkezett egy ugor, tudós ember is, aki rögvest a partaszállás után ásni kezdett a vár területén, valahol ott, ahol a néhai külső falat sejtette. Nem kellett sokáig ásnia. Alig néhány ül mélységben a fagyos földből fehérlő csontvázak bukkantak elő. A tömegsér óriási lehetett. Kagán tudósa úgy vélte, akár körbe is áshatnák a falak honalát, mindenütt csontokat találnának. Leszállt már az este, amikor a szuhagok felderítők parancsnoka elrendelte, hogy verjenek tábort a romok között. Komor baljóslatú éjszaka telepedett rájuk. A tenger felett vad, szelek száguldottak, és a szárazföld belseje a derjedző hegyek felől, mintha meg nem született gyermekek zokogását sodorta volna feléjük a vihar. A zord északi harcosok körbeülték a tüzet, és hallgatták a gyászosan sivítő éneket, miközben a hó alul előkerült kardmarkolatokat, darabokat forgatták elgémberedett ujjaik között. Hallgattak, s mindannyian a nagy csatára gondoltak. Képzeletükben megelevenedett a legendákos csoma, Narva viadalának minden apró részlete. Kevesen aludtak közülük azon az éjjelen. A szél kitartóan vonított a romok között. Sírt, zokogott, átkozódott és kacagott, s a közelben, mintha egy elrosdásodott zsalújú ajtó csapadott volna. A kagán tudós embere, ki a felderítőktől kisé távolabb kuszorgott a hóban, mást is hallani rélt. Nem sokkal éjfél után puha léptek neszeköltötte fel. Felült, s látta, hogy a többiek bóbiskolva, maguk elé meredve bámulnak a tűzbe. Halljátok, kérdezte riadtan, de azok csak nemet etintettek. Valaki járnak itt a romok között, puha léptek, tapodják a havot. A többiek azonban nem hallottak semmit. A tudós ember nyugtalanul visszazárkózott gondolataiba, de hajnal hasattáig kísértették a hangok. A léptek neszébe később halk oh, suttogás is vegyült, de ezt már meg sem merte említeni senkinek. Összeszorított szájjal reszketve várta, hogy a kísértet járta romokat, halvány, derengéssel világítsa meg az első napfény. A harcosok hajnalban fáradtan szedelőzködtek, hogy a kagán parancsai szerint ellenőrizzék a romokon túl elterülő jégmezőt és a láthatára magasodó derjedző hegyek szélső vonulatát. Tudniuk kellett, hogy rejtőzködik-e ember a környéken, mert az újváros felépítését csak akkor kezdhették el a horizonton túl már közeledő hajók munkásai, ha nem fenyegette őket semmi és senki ezen a megátkozott földön. A jégmező és a hegyek átkutatása azonban egész napos küldetésnek ígérkezett kemény, próbáló útnak. A tengerbe ömlő és a régi várost kettészelő Narvazán folyó mentén indultak visszafelé. Amikor áthaladtak a romokon, a düledező falmaradványokon, felhágtak a vasdomra, azon a vonalon, ahol valaha az erőt falai húzót Önkéntelenül is szorosabban markolták meg a fegyvereiket. Itt állt a fal. A fal, melyet strelecfordákos csomoltak. A fal, amely tövében annyi vér folyt el azokban a reménytelen napokban. A vasdomb legmagasabb pontjáról aztán elébük az igéző látvány, melyről önkéntelenül is az izsori regősök oly szívhez szóló énekei jutottak az ugor tudós embere szébe. Hideg bércedről magánynak ezer orma, éjszak veszedelme sereget okád, hogy ős falaid leomolva a végzet lepelét vesse reád. A kiterjesztett síkságot a narvazan folyó szelte ketté, amely egészen a láthatárnál terpeszkedő, havas süvegű hegyekig kanyarodott fehéren, méltóság teljes hömpölygéssel. Ott ketté vált. Egyik ágát, amely a glava láb irányában, a hegyek közé ékelődve kiszélesedett, de nem vezetett sehová, a kígyó nyelvének nevezték. Másik ágát, mely szintén kiszélesedve futott tovább délfelé, csúd kígyónak hívták, mivel ez a víz innen egyenest a csúd tóba csobogott. Ahol a két ág elvált, csak nem teljesen szemben az erőd romjaival, égbeszökő hegyek fehér lettek a reggeli ködben. A vörös prémekbe burkolódzó felderítők három oszlopban lassan, megfontoltan indultak előre a folyó nyugati partján, a dérmezőn. A lépteik friss havon ropogtak, s ha a harcosokban felmerült, hogy csizmáik alatt csontok tízezrei porladnak, a rozsdás acél alatt, nem is olyan mélyen, mindontalan megborzongtak a gondolatra. A dérmező középső részén egy bizarr alakú mély kráterben tetemeket találtak. Nem rothattak szét. A jég és a fagy megőrizte őket emberi formájukban. Megannyi annyi hófehér mozdulatlanságba torzult arc, összeaszott szoborrá vált test. A felderítők borzadva haladtak tovább. Kora délután a magukkal hozott csónakokkal átkeltek a Narvazán folyón, s elérték a hegyek vonalát. Ott álltak a derjedző lábánál, előttük komor, szürkésfehér és fehér ormok magasodtak. A harcosok vezetője a krónika Isoriare Magna leírása alapján beazonosította azt a csúcsot, amely felett valaha az ostrom idején a tanker palota hajó lebegett. Beesteledett, mire megmázták a jeges bérceket, és felértek a kiugró párkányra. Úgy döntöttek, hogy itt éjszakáznak, még a egyiküknek sem volt igazán ínyére a gondolat. Ezen az éjszakán senki sem aludt közülük, mert amint állomra hajtották volna fejüket, furcsa, kaparászó hangot hallottak a hegy belseje felől. Ezúttal mindannyia hallották. Tisztán, élesen. A szuhaguk, felderítők rögvest elővették a magukkal hozott csákányokat, és dühött erővel hasogatni kezdték a sziklákat. A kaparászó hang erre elhalkult, majd végképp elnémult. Néhány perccel később a vörös prémesek csapásai nyomán a sziklafal megingott, s egy bűzhött sziklaodó tárult fel előttük. Ki tudja, milyen régen falazhatták be? Amint a fákjákkal bevilágították a kamrát, és a rőt derengés kitöltötte a helyiséget, a harcedzett férfiak rémülten hűkültek hátra. Egy, csak nem tíz lába magas, gigászi ember test hevert odabent. Ember volt, bizonyosan, még ha majd kétszer akkora is, mint egy átlagos termetű férfi. Félig fagyottan, félig oszló állapotban támasztotta hátával a sírkabra falát. Begörbített, elkapott újai arról tanúskodtak, hogy elkeseredetten kaparta a sziklafalat, amíg élt. Ki tudja, a levegője fogyott el előbb, vagy a hideg végzette vele, esetleg a közelgő halál iszonyata. A felderítők lopva egymásra pillantottak. Egy valami kétségtelennek tűnt. A gigászi embert szándékosan falaszták be a sírkamrába. Hosszan bámulták a testet, és amikor az váratlanul megbocsant a reszketeg fákja fényben, a felderítők vezetője rémülten parancsolt az embereire. Falazzátok vissza! A mélység urának nevére falazzátok vissza! A harcosok lázasan munkához láttak, de közben időről időre a kidüllet szemgolyóit folyamatosan rájuk szegező és koponyájából rájuk vicsorgó légyre sandítottak. Zihálásuk betöltötte a sírkamrát, ami visszhangzott a falak között. Szaporán dolgoztak, de vezetőjük szerint mégsem elég gyorsan. A harcos idegesen felmászott a sziklahányás tetejére, hogy lássa, mennyit kell még embereinek visszagörgetnie, amíg eltüntetik a kamra kiáratát. Amikor belesett a sötétbe, a hatalmas test újból megmocsant, lassan, rothadó ujjait felemelte, és egyenesen rámutatott. Igyekezzetek, falazzátok már vissza, nyögte halára váltan a szuhalguk. miközben botladozva hátrált a kamrától. De a harcosokat nem kellett biztatni. Tudták, kitrejtett a sírkamra. Azt is, hogy mi vár rájuk, amiért felébresztették.